El proper cap de setmana arriba a l'Empordà el Futbol del Futur. 7e Torneig Vila de Peralada els dies 22, 23 i 24 d'abril. Participen els equips a la vins del Reial Madrid, Futbol Club Barcelona, Espanyol, Petis, Europa, Girona, Vilamalla i Peralada. No t'ho perdis, el Futbol del Futur, el proper cap de setmana a Peralada.